Ràdio Tiana presenta... i Rodolies, benvinguts. Són les 6 i 5 minuts de la tarda iniciem una nova aventura d'en companyia. Estan vostès sintonitzant el 107.2 de la freqüència modulada i això és Radio Tiana. I quedes cansats que estem després de les votacions. Això és, ja sé fixar que he fet, Alès, una pausa Radio Tiana com si fos, no sé, el Los Santos. Home, comparis, quan el Jiménez Santos una, insulta... Comparís una cosa normal. Quan el Jiménez dos Santos insulta, para, deixa que la gent digui què dira ara i llavors patapam, deixa patapam, anar la traca. ja. No, clar, no, no, sí, som, sí. Són, tè, són tàctiques tècniques. Sí, sí, tàctiques. Doncs estem molt descansats, senyors i senyors. I sí eh? sí. Ara ens queden quatre anys més de crispació, suposo. No, home, no. Si el no. senyor Rajoy diu el que ha dit avui, de que és desfei del senyor Cebes i del senyor Zaplana, potser no... No jo dubto sé. molt que el senyor Aznar es quedi casa seva. Jo també. I jo em sembla que... No diuen que els escorpins es maten ells mateixos o, o alguna cosa així? No M'està vostè comparant mm. amb el Mariano un escorpí? No, no, no és que m'ha vingut ara, estic parlant en zoologia, i no sé per què, vull dir, ha sigut una... No. M'està vostè comparant no, a certa no. gent amb animals? No, bueno, tothom som animals, eh? El que és que n'hi ha dues classes, els racionals i els no. I els no. I els no racionals. I en quina categoria estigui el senyor Mariano? Això no té resposta. Molt bé. Per la meva part, vaja. Vull dir, vaja. Doncs amb aquesta vostè, alegria que m'ho caracteritza... Com vostè com el cataloga? Jo com una persona humana. Ja. Sí, amb, els seus defectes, sí. amb els seus defectes i les seves virtuts. A mi em va fer pena, eh, al balcó la seva senyora, que gairebé Escoltem, li saltava les llàgrimes. Doncs vostè sap que els experts um, en gesticulació... Mm que hi ha experts que diuen, segons com tu gesticules diuen, aquest tio és sincer no, mm. deien, es veia que la seva dona l'estimava, sí. en canvi, la Sonsoles, amb el Zapatero, es veia una tibentó. Ah, eh, sí? Sí. Jo també la tindria a tibentó si la meva senyora cada nit en cantés òpera. Home, per primer, exemple. tampoc no cal que li canti, no? no? Jo, eh, no ho sé. A mi jo li canta una nana. Sí, una niña. La uh, del Rajoy? Sí, exacte, sí, que, que passarà, li va posar, li va posar eh? Victoria Esperanza, i ara es deu dir Dolores de la Derrota. Bueno, no? sí, bueno, bé, uh, li deia, escolti, aquí, qui els assessora amb aquesta gent que el senyor Zapatero anava dient Buenas noches i buena suerte, uh -huh. com aquell famós locutor de televisió... El, el uh, Clooney, amb la pel·lícula, eh, Good sí, Night sí, and Good Look. Sí, però sí. això era un locutor que de veritat que va sí, existir, que sí, li van fer sí, la pel·lícula. Sí, però està molt bé. Dius, qui l'assessora? L'altre, la niña. La Ninya ja havia tret el Clinton. Ja, bueno. el Clinton va treure una niña que per cert la niña ja és gran i ara ja està votant a l'Obama mm -hmm. amb la qual cosa dius Home, menys, si partim, mossega la mà que la va donar de menjar si partim menjar. que tota la parafernàlia que es va muntar pel debat era copiat dels francesos dius ja, és que què tenim d'original, aquí què ens queda a veure, copiat dels francesos i fan coses americanes bueno, perquè és, és un matxembrat posen tota la batidora i remenen i surt el que surt Eh, per cert, també, ara que diu això, el senyor Zara, el senyor Zaragoza, sí, ha dit cada, que... Ell... cada cop més cal. Bé, bueno, això és un defecte que tampoc l'home no... No, que se li cabell, vull dir... No, ah, no, això ens no passa a tothom. Sí. Vostè, sí, per què sort? Jo, no, no, jo també, eh? Jo he perdut molt de pèl, eh? Al sí? cap. Sí? Mm -hmm. Ningú ho diria, amb, amb aquesta sí, sí. tofa que porta, porta vostè una tofa que, escolti, que espanta. No, no, ui, se'm clareja. Ara ah, m'entre sí? la pinta i tot. Jo és que anys enrere no m'entrava la pinta. Bueno, això acostumo sí, bueno, a passar. Vinga, no parlem del, passa, del meu cabell, que no té exacte, cap importància. Exacte, no estàvem parlant sí. d'això, estàvem parlant del senyor Zara. Sí. de que el senyor, el senyor Zara... El Zaragoza. Bueno... Amb els mitjans íntims com vostès, potser pot que Sara, li Zara, és Zara de però. tota la vida, sí. com la regalèsia, Zara. Sí, com els magatzems de roba. Exacte, els magatzems de sol. bueno, ah, doncs en Zara, senyor Zaragoza, ideòleg, mm. eh, ha dit que aquella frase de si tu no vas i ells venen, és seva Ah. dius, oi, quina gràcia, i que ell va ser l'artífex de la idea mm -hmm. de que l'Aixecón cantés, oi, podés ser un gran dia. Sí, però que no se sap la lletra, eh? No, no, no, fa com el Lluís Llach, no, no, no, no, no, no, no. amb el cotxe oficial, plantea, té-lo així, Molt bé. Que dius, Déu-n'hi-do, quines campanyes ens estan fent aquí. Ens han fet, ara deixem llet, que fins a 4 fet. anys ja no... En sí. doncs fi... De... Bueno, abans vindran les municipals, suposa. No? No? Anaven, no havien sí, però les municipals ja van ser. Mira, fem una cosa, fem un plantejament. Tenim aquí l'estudi del senyor Jaume Cap de Vilacap, mm. que és un senyor que està informat sobre les eleccions. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Molt bona tarda tinguéssim. Sí, eh, bona quan venen les eleccions? Bueno, ara entre mig les europees, suposo. Ah, també, eh? és veritat. Després vindran les, les autonòmiques una altra vegada, i després les municipals una altra vegada. O sigui, però, ens queden sí, quatre ara. anys ben bons. Ara sí, tres anys fins a les properes d'aquestes d'aquestes No sé d'aquestes d'aquestes d'aquestes d' d'un imprés, no? Exacte, la... sí. Exacte en fin. Bueno, doncs per això han fet la presentació, dius, aquí sí. ens aclarirem coses perquè clar, vostè clar, no que les Ja s'han tet el de munt, ja. Exacte. No, mai no, no. Sap vostè que està Nosaltres fem com a bona fuent, bona a Buenafuente, amb el seu programa, va portant els amiguets Que si el Santiago Segura, que si el Corbacho, clar. que si el Rubianes... Nosaltres portem el Cap, a l'altre, tal... Anem fent. Com ha de ser. Com ha de ser. Anem fent, escolti'm. Exacte. Escoltem. Que si el Santi Millán, que si... En fi, tota mm -hmm. aquesta gent. Pues nosaltres fem lo mateix. Sí, sí, o no? Clar. Clar. Clar. Sí. Diu, nos vamos a eixar aquí unes risques, i pim-pam, i ja està. I, eh? passem el programa. I passem el programa. A més, el senyor Cap ha vingut perquè té coses... A... Bueno, fa moltes coses i té coses a dir. Clar, que no et pensin eh? a vostè que dius, mira, ara aquests... No. No, no. no ve per què ser perquè sí, no, ve a treballar exacte, ve oh, a treballar aquí, no. escolta, per tots me'n vaig eh? si va me no, no, eh? s'ha de treballar, no, no, s'ha de treballar no, no, de treballar, no, no, treballar no, no, és, no, no. és bici sí, va, si és treballar és bici i els bici s'han de cuidar eh, dit tot això eh, volia comentar-los que si vostès van escoltar l'últim programa d'en companyia que suposo que sí, els oïdors que tenim mm -hmm. se'n recordaran de que jo vaig dir amb el Youtube han posat el rodó Rodolfo Chiquiri 4 mm -hmm. perquè la gent el voti sí amb el xiqui, -xiqui i el senyor Soler no, no coneixia la cançó, no. i el senyor Marc, que té els dits ràpids, com diu la seva nòvia, tens els dits ràpids, Marc, deia la seva nòvia, doncs eh, li va posar la cançó, i vostè la va escoltar. Sí. I jo vaig dir, mira que si guanyi i veure visió, i vostè va dir, això és impossible, i el senyor Marc va dir, no va, i jo dir... L'any passat ves, ves que no passa. van haver-hi aquells que anaven disfressats de monstre uh -huh. de les galàxies. Després va anar-hi una altra vegada un senyor belga, que no sé com es deia, que el senyor Marc sempre ens el diu, però ara el senyor Marc està, està treballant... Està com es deia el belga el xiqui -xiqui. aquell, nen? El com? L'Alpoyer. Alpoyer. Amb el nom ja paga, també. Sí sí, ve, sí, sí, sí. És com una agència de transports que vaig veure l'altre dia que es deia Franco Bagul. La <laughs> Que dius, home, canvi el nom. Posa Ràpid. Bueno, vull Vosaltres no dibuixeu amb aquest paper que es diu Guarro? Ja, sí, ja comencem sí, no? sí, sí, amb sí, això. Sí. sí, marca Guarro. Del Guarro de tota la vida. De no, Gelida, sí, no? De Gelida és, molt, no? és, paper, no, de gelida, no? és el Guarro? O era de No, de Gelida. De Gelida? Sí, sí. sí. Veu? Bueno, sí. Doncs senyors i senyors, aquesta cançó eh, per votació popular i per votació d'un jurat que estava a l'estudi eh, contra... Eh, contra la gent que hi havia allà d'aquests puretos de l'Eurovisió va guanyar per anar a representar a Espanya al Festival de l'Eurovisió. Mm -hmm. Diuen que canvien la lletra, que així no, no parlaran d'aquestes coses ni del Zapatero ni el Rajoy, sí, ni... Sí, el... no té Calles ja ni del Xàvez, eh? O sigui, una la lletra. Si imagina que guanyi l'Eurovisió, ho deixo anar aquí. Home, la competència és dura perquè... A Irlanda, em sembla que és enviant un pollastre. Ah, sí? Que canta, un... Sí. O sigui que... Déu-n'hi-do. La competència és dura, com dius. Sí, serà dura, dur, eh? Serà dura. Eh? Uh, uh, serà per no veure... O sigui, no un tio vestit de pollastre, no eh? Un pollastre que un, un canta. Sabeu, un... sabeu que m'agradaria eh? veure l'Uribarri retransmetre aquest Eurovisió? No? Bueno, l'Uribarri estava en contra. Per Quan ja per va això, les votacions, hi ha l'home... I a més hi ha tota una associació de forofos d'Eurovisió que diuen donarem suport a la cançó endurrana, que la cantaran perquè... en anglès també. Sí, que la cantaran en anglès, només té una frase en, en, en català i la canta la Gisela de l'Operació en Triunfo. Dius... No sé on anirem a parar, eh? ja de cara. Eh? No sé on anirem a parar. En bé, senyor, senyor, dic tot això, mm, anem ràpidament per feina perquè tenim una entrevista eh, entre mig. Avui, avui tenim un dia d'aquells ocupats. Eh? També tindrem, a part del senyor Cap, tindrem una entrevista, tindrem els nostres col·legadors habituals i tot això estarà allà, diríem, perquè els hi surti bé amb aquests dits ràpids del senyor Marc Auger, uh -huh. que és, és el senyor que fa el control i està a les vies de so, que queda molt això de les vies de so, eh? que les vies de so són com les vies de l'AVE. Bé, bueno, millor, són les, de, les vies de so nostres a, a través del Marc. Vale. Sí, sí, no, sí, no cauen. No. Vull dir, no s'enfonsa l'edifici. Sí, sí, no t'esborranys. Que, per cert, aquí vem estar una temporada passant molt... molt, molt... Molt de perill. Sí. Fins que no van agafar els sostres es van, sostre, van donar compte que les vigues d'aquesta casa estaven oh, Déu-n'hi-do. Eh? Déu Molt de perill vam passar. Doncs, a part del senyor Marc Auger, eh, eh, tenim el senyor Ricard Soler, que coordina i parla per un micròfon. Bona tarda, Tiana i Rodalies. De nou amb aquest programa, en companyia un programa diferent que estarà presentat i dirigit, com sempre per iuracens, l'avi. Molt bona tarda i anem amb la música que a veure si comencem ja amb una entrevista i feina feta no fa destorb. si ella me quiere It's Mm, uh... En companyia, un programa que et deixes sense paraules. Bé, senyor senyor, són les 6 i disset minuts de la tarda i continuem en directe a l'estudi central d'aquí, de Ràdio Tiana, al 107.2 de la freqüència modulada. I el passat dijous 28 de febrer es va presentar un llibre "La Seejanza del Mundo, un llibre que està escrit per una antropòloga que es diu Mercedes Fernández Martorell. I en aquell llibre doncs, parla de, de que la gent, malgrat que sigui diferent, en segons quins comportaments és igual. Uh, per parlar de tot això, uh, doncs la tenim a l'altra banda del, del fil telefònic. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Uh, primer m'agradaria fer-li fer una pregunta, que sí. potser li, li semblarà una mica, uh, diríem, peregrina. Però què és l'antropologia? Bé, bueno, a l'antropologia ens dediquem a esquiar i a observar i a veure què és el que fem els éssers humans per viure les societats. Bàsicament és això, perquè partim de la base de que totes les noves les nostres recetes i fórmules per viure doncs les ideem nosaltres, els humans, i bueno, com que tot el nostre món ho creem, ho creem nosaltres mateixos, doncs el que ens dediquem és a observar què és el que hem ideat i per què i com funciona i si funciona mal o mal, bé o malament, segons diu la gent, etc. I llavors, eh, jo, per exemple, dius, entre com es comportaven les tribus de fa X anys a com ah, ens comportem la tribu ara, per dir alguna manera, hi ha molta diferència, malgrat totes les comoditats que ara tenim? Ja, jo crec que no massa. Eh, sobretot si penses com jo, que realment el que ens passa a la nostra espècie és que des de sempre per sempre perseguim els mateixos objectius, no? Tenim que d'idear pràctiques, activitats, per aconseguir sobreviure, és a dir, tindre aliments i, i tindrà un lloc on cobijar-nos, uh -huh. i també estratègies que, en definitiva, permetin transmetre la nova prole les nostres estratègies per sobreviure, que implica això, una activitat que pervisqui la nostra cultura, el nostre poble, en funció de que no, no us nascuts, no doncs, aquesta informació i reprodueixen activitats que nosaltres rebetem, no? I en tot això suposo que també eh, hi ha la lluita... Sí que... Perdó. No, no, no. Si no. el es persegueixen el mateix, doncs no hi ha tanta diferència. No, deia Dic, que en tot això també hi ha la lluita per, per diríem, pel lideratge, no? Per, per manar. Per ja. ser el cap de tribu. Bueno, jo el que diria és que... Possiblement pues, sempre necessitem que algú es dediqui, no?, a manar, a organitzar. No sé si... I bueno, mira, això pot plantejar lluites, no? Però sí que és important que hi hagi que siguin tècnics, no? Tècnics d'un de... parell, mm. de cultural... O... Hi ha societats de les Amarindes, per exemple, d'Àfrica, que el que manava era que tenia el més pobre, el que... i el que passa és que tenia que manar sempre en funció de lo que exactament digués la gent. I sempre tenia que reproduir cada nit les mateixes paraules. Nosaltres som així, som així... És a dir, que era un manat del conjunt de la tribu, no? Ah. Nosaltres no, però som més autònoms els polítics, uh -huh. però en definitiva sí que necessitem que hi algú dediqui a aquesta processió. En aquell llibre, La seva del mundo, doncs parla una mica doncs, de, de, de, més o menys de tot això. Uh -huh. Eh... A veure, jo no me l'he acabat de llegir, la veritat és que me l'han passat avui i he llegit una estoneta, ah. eh, però sí que parla de, a veure, dels, dels fets que, malgrat que siguem tan diferents, som tan comuns. Eh, uh -huh. Ens podria explicar una mica de, de què va el llibre exactament, perquè la gent eh, sàpiga què es trobarà quan agafi la semejanza del mundo? Sí, la idea i el que travessa tot el llibre és es que els conflictes que ens planteja la nostra espècie en fe de que ens que construir -nos la nostra identitat com a éssers humans. És a dir, que quan un neix, no neix sapiguem que és un home ni una dona ni què és un ésser humà. Ho hem d'aprendre. Mm -hmm. Li donem un nom, donem un llenguatge. De fet, si li deixem amb un nadó, a, no sé, amb una serba sol, se morirà. Però si no és mort, perquè realment algun animal li alimenta, doncs si viu 20 anys, quan li trobes, ell no el reconeix com a ésser humà. Perquè l'ésser humans construïm. Es consumir, vol dir que el món local es ensenya la llengua, ensenya el nom, es dona totes les regles i pautes per viure, l'alimentació, el que hem que fer, tot. Mm -hmm. És a dir, que eh, tot aquest, el que implica això des del punt de vista particular i el que implica des del punt de vista col col·lectiu de l'espècie, que és que ideem centenars de diferents fórmules i cultures per viure, mm -hmm. doncs porta que, bueno, és fàcil, no? perquè s'ha si ideat s'enterà de significats diferents. Però a mi ja ha de una cosa molt positiva, ho visquem com si fos un problema i s'enfrontem uns als altres. Aquesta, diguéssim, és el, en principi l'ús d'ús de del llibre. I n'hi ha moltes diferències entre els uns i els altres? Són molt diferents entre nosaltres? Mira, jo el que sé és que si tu te'n vas a Tanzània, a on anem tu i jo o amb els Zapotecos, o és igual o a Rússia o a Xina no ens com a xinesos ni com altres zapotecos ni com a... Uh -huh. eh, és a dir, hi ha diferències en el sentit en que hi ha fòrmules receptes i estratègies ideades diferents localment per conviure. Uh -huh. I en aquest sentit sí que som diferents. Però en general... I tu no pots dir anyam, com es diria un transat, Tu et dius doncs, Jordi o com... Sí, en Ricard. Ah, sigui, no? Sí, ja, ja. Eh, jo volia comentar, ja aprofitant que tenim un antropòloga amb nosaltres, que ens parlés una mica de la violència de gènere, que hi ha actualment molta notícia. Però això es deu eh, que ara ja n'hi ha més informació que abans, o, o que generalment, o sigui, actualment hi ha més violència? Mira, jo crec que, sense dubte, hi ha molta més informació avui que abans. Quan mm -hmm. jo era lloguereta, jo que hi havia casos. que... Sí. que mm -hmm. sí, sí, aquí. sí. sí. Però que passa que sí que en efecte també hi havia més tractament. També es tenien molt més assumits les dones i els homes el lloc que tenien. Jo crec que en aquest moment hi ha possiblement més expressió d'una relació positiva entre homes i dones perquè l'organització social i les relacions entre homes i dones s'estan es modificant. Aquest seria l'origen de per què hi ha més violència. Mm -hmm. Aquest ah, hauria de parlar una mica més llargament sobre aquest tema. Sí, clar. O sigui, per sort hem passat d'allò de la mateixa porqueremia, no? Dels anys 40. Uh, bueno, es podria dir també aquesta frase, però aquesta frase no hi ha res, tampoc. En principi era una excusa, no? Això sí, el que passa és que però, llavors la justícia ho tolerava. Eh, sí, tu... i eh, inclús la policia també, no? Però uh -huh. ara no. Sí, d'acord, sí, d'acord sí, amb tu i passat d'aquesta fase. Sí. Sí, D'alguna manera, el que n hi hagi més informació també afavoreix a poder protegir una mica més tot aquest tipus de violència. Sí, jo crec que a les dones, sobretot... El de... que passa és que tampoc l'atura, no?, que és un mm. problema de tenim ara. Però jo crec que és molt important que hi hagi informació, és bo i és important. A mi em sembla que és molt positiu, si la informació... Mercedes, eh, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Jo sé que em sembla que comences amb 10 minuts una classe. Sí, 10 i... minuts, Ricard. Per això no, sí. et, vo no et volem ni més. Eh, si en tot cas si ens deixes i ens dones permís, et trucarem un altre cop per parlar sí. més àmpliament d'aquest tipus de, de, de violència de gènere i d'altres temes. Moltes gràcies, que m'agrada molt haver-ho parlat Igualment, moltes gràcies, Mercè. Una besada. Adeu, si moltes gràcies. Adeu. Adeu. Adeu. Adeu. quan estàs com a cansat i no saps el que fer i et quedes fixat i et trobes molt sol i el soroll s'espeix i mires al carrer i no hi ha gaire gent canvien no els sos i tot sembla més mort i vols cridar ben fort que fins als collons que al vespre estàs trist i no saps on anar i et prepares un whisky i no te'l pots acabar T'encens un cigarro sense ganes de fumar-lo i l'apagues aviat i et tornes a aixecar i de sobte tens por de sentir-te tan buit i te'n vas cap al pub i no trobes ningú Comences a córrer i el vent et va secant. El que sembla una llarga i t'atures cansat. Amb el nas ple de mocs i te'n patges de nit. Cansat, I no saps el que fer, i et quedes fixat, i et trobes molt sol, i els sorolls es veus, i mires al carrer. Moments científics. Guillem Marconi. Marconi, científic italià que l'any 1899 va aconseguir fer la primera retransmissió de ràdio. Per sort, mai va escoltar el programa en companyia, si no, hagués cremat el seu invent. En companyia, un programa que trenca molt llocs. Bé, som a 6 i 28 i els he abans que tenim aquí el senyor Jaume Capdevila a cap perquè fa moltes coses. Mm -hmm. fa, moltes co bueno, fa moltes coses dintre del món del gràfic i dintre del món del dibuix altres coses que faci ja són qüestions personals d'ell que tampoc no, cal, no hi entraré. No, cal no, no, cal no, no, no caldria que n'hi entréssim, no? No, no, no, és que... No, no, ha, no vostè ja sempre se li va... Sí, no. hi ha vegades que Quan coses... Quan sí. tot m'he Quan jo m'envalo, pim-pam, pim-pam. Doncs bé, uh, hi ha diverses qüestions. Una que és uh, comissari d'una exposició del, del Quim Muntanyola un mm -hmm. senyor dibuixant que té 94 anys, que dius, ja són anys. Mm -hmm. sí, sí, Ja m'agradaria mi arribar a la seva edat i estar ferruco com està ell. Mhm. Mm Eh, i aquesta exposició eh, doncs es veurà que a Barcelona. També presentarà un llibre del Quim Montanyola, que jo el tinc i espero anar el dia que es presenti allà... Digui-ho, digui-ho, que li signi, que perquè ja sap que jo sóc foròfo de les coses personalitzades, en tinc, n'en tinc diversos, n'en tinc un del bàsquet, pobret, ara es diu el cel sigui, que queda molt bé, en pau descansi, que sigui un vulgui, sent el bàsquet, estarà un la gana. Que me'l va signar per esta joven promesa de l'humor, que penses, clar, quan ell me'l va fer jo era una joven promesa, ara soy una fallida realitat. Bueno, això ho posen sempre, eh? Sí. I llavors posava el bifiter que sé... Ai, el, el gin-toni, que sé de bifíter. Que dius, vas, que de tota la vida. Eh? Exacte. exacte. Que que bé. Doncs a part de l'exposició aquesta del Quim Montanyola, a part del llibre que es presentarà, també han degat una, un un, diríem, una revista d'humor virtual, mm -hmm. que això que era molt bé. No, eh, no maco sí? i maco, i tant. Sona, està sèrio i professional. En el qual ens hem redat a nosaltres i dius, doncs pues, miri, escolti, ben enredats estem. Doncs una mica era per parlar de tot això, comencem, comenci per on vulgui. Però comencem. Per on no, vulgui, esclar. Pel, pel que el senyor que ens està escoltant a casa seva, senyora o senyoreta, pot eh, senyora, trobar, senyora, senyoreta i senyora senyora, senyora, senyora, senyora, de tot que, tots els sexes que hi hagi uns i per haver. Tot el que tingui orelles, ah, escolti. Exacte doncs que pugui trobar si està davant d'un ordinador, que és una això revista satírica, mm -hmm. humorística, eh, política, com, com vulguis dir-ne, catalana, que es diu el web negre, mm -hmm. eh? en, en referència a l'emblemàtica publicació del ve negre, doncs, que mm. es va publicar durant la Guerra Civil, bueno, abans, de la Guerra abans de la Guerra Civil, sí. l'època de la República. Després, exacte, i després es va recuperar doncs, eh, després de... Aquí ho la mort de Franco, no?, que es va dir... Amb un número es va dir el B negre i després es va dir... Amb potes rosses perquè hi havia problemes pel títol. Nosaltres hem fet el web negre, eh? El web negre.com Que és el web... b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b humor costumista, dels millors ninotaires i els millors escriptors del panorama català. català i, I fins i tot estranger, bueno, perquè sí, he vist sí, el Bernal ja i tot. Bernal, quan, quan dic estranger, en refereixo més, en, sí. més enllà de Catalunya. Sí, sí, sí, sí, eh? sí, perquè sí. estem fent una cosa de Catalunya per a Catalunya, pels catalans, és a dir, eh, i, i no hi veurem un, un duro, perquè, clar, estem amb un mercat reduït, no? però... Què vols dir? Que no cal pagar, no?, per entrar a la pàgina. No, eh, clar, això és una cosa d'internet, que on hi ha doncs, aquests... Saps això que el que més circula per internet, que és que cobres els correus i comencen a rebre un amic teu, et comencen a enviar missatges de mira aquest mm. fotomuntatge, mira aquest això, xistes, mira això, doncs ara ho fem nosaltres, doncs ara hem actualitzat, vam actualitzar ahir, la... vam sortir aquest dilluns, amb el resultat de les eleccions, tot de vinyetes, fotomuntatges i acudits, i ara en vam actualitzar ahir, perquè a partir d'ara, doncs cada dijous, hi haurà material nou, doncs, amb vinyetes, en fotomuntatges, amb acudits, doncs, de personatges, doncs, com eh, l'avi, i el senyor Soler, però també, doncs, l'Armangol, en Napi, en Puyal, en Néstor, són gent, doncs, que han dibuixat a la Vanguardia, que han dibuixat, doncs, a la mañana amb diversos mitjans de, de tot el món, amb periodistes, doncs, també, hi ha alguns que signen amb el seu nom, dates que prefereixen signar amb pseudònims, perquè així se senten sí. que poden treballar més llibertat, més la Uh, jo doncs trobo que és molt mm -hmm. més interessant no? tenir mm -hmm. aquesta gent interessant mm -hmm. que et aporta una cosa doncs, que igual no s'atreveixen de publicar doncs, en el seu mitjà habitual, ja sigui l'avui el punt o l'avantguàrdia o ja on sigui no? i jo em sembla doncs, que serà un projecte doncs, que pot tenir el seu interès no? el món mm -hmm. de la comunicació avui és és a internet i és una batalla que em sembla que pot ser Hola, una, una, una cosa pionera és una cosa pionera sí, més no. jo em sembla que sí, sí perquè sí. fins ara és veritat que hi ha, molts, hi ha blogs i hi ha pàgines web on hi ha acumulació de vinyetes o mm -hmm. que cadascú pot trobar molts acudits però nosaltres intentem fer la, la mantenir l'esperit d'una revista és a dir, cada setmana sí. sortim amb un contingut d'actualitat amb una unitat temàtica amb, referent a l'actualitat amb unes seccions més o menys fixes amb l'estructura de revista però posada a la web, no? Aleshores mm -hmm. Em sembla que els col·laboradors que tenim són de primer nivell de, de Catalunya, és a dir, les millors plomes que ara mateix estan fent coses d'homogràfic a Catalunya, i es tracta d'anar trobant el, aquest espai. No? Web, em sembla que farem, farem forat, farem forat, i pel em sembla doncs, també hi ha algun polític que ja s'ha emprenyat pels fotomuntatges que li hem fet és a dir, portem tres anem, dies anem bé, i ja s'ha encaixat Quin és el teu paper amb, amb aquesta web? No, el meu paper és... Eh, a part paper, de col·laborar, evidentment, no, com a dibuixant El, el, el nucli d'1, doncs som la colla que pràcticament fèiem la, la pàgina satírica de l'Avantguàrdia, que era el Borbadero uh -huh. i, i, i el paper... Els, els Ninotaires so, uh, som anarquistes assemblearis i franc tiradors, no? ja ho sabeu. Aleshores, manar una redacció de Ninotaires és el més difícil que hi ha, no? És a dir, aleshores, doncs, és, és una colla on tot es pren més doncs, decisions col·legiades i si tothom hi està d'acord, en tirem endavant i si no, també tirem endavant. La qüestió és... Fet no? sí, xerinola, gresca i barrila que ja ha que els polítics a vegades sembla que se'n fotin de nosaltres, eh? no sé, no... no, no no molarem en Carot, que deia que se'ns pixen a sobre, doncs, però, si més nosaltres ens riure'ns... Una mica una que miqueta, ens deixin, no, que també. Que sí, eh, sí. Jo penso que ens jo, tal... L'esperit que volem aconseguir és de total llibertat, és a dir, de que la gent que entra al web negre pugui trobar un humor que no podrà trobar en qualsevol altre lloc, perquè, mm. doncs clar, cada diari, cada revista té un amo, té un... un un alcalde, té un censor, té un... algú que diu, escoltau, eh, o sí, sigui, això ho podem fer, però això no, aquests són no dos meus. Que, això clar. ho podem fer, no, però aquell no, perquè aquell paga publicitat. Sí. Això ho podem fer, però no això no, perquè aquest eh, sí. és amic aquest meu. No. Toquis, és Nosaltres cosa, no, tenim no. Amics, no tenim amics, no tenim enemics, no tenim patrocinadors, no tenim amu, no tenim res, aviat ens quedarem sense web, suposo, i tot a la presó. Però... Per però no, home, endavant, home, endavant, està, endavant, està molt bé, sí. veure, la presó està molt bé. Sí, home, sí, i tant. Sí, home. Sí, home. Sobretot quan cau la pastilla de Saboterra i t'estàs dutxant. <laughs> però bueno, si anem tots junts a la presó, com que ja ens coneixem, doncs també s un ordinador podem anar fent coses. Doncs això per començar. El webnegre.com. El webnegre.com. Doncs, escoltem així va començar el Polònia, lo tonto-tonto, lo benet-benet, que es diu en català, i mira on t'ha arribat, ves que el millor... Ves que el millor... Nostre senyor t'escolti per molts anys, eh? Tampoc no és que siguem gaire pica-pits i el senyor Roco no el tenim gaire a favor nostre, amb la qual cosa... És veritat, hem fet res encara del Roco. Tot s'arribarà. Eh? Tot s'hi han d'arar. Tot s'hi han d'arar. Todos en la casa del senyor arribarem allà mateix. I exactament. Eh? Sí. Què n'ava a dir vostè, senyor Soler? No, no, ah. si ja no hi ha res més del web negre... El web negre, bé, és, una, és això, si voleu, després podem parlar una miqueta més. Parlem del Quim Montanyola. Sí, del Quim Montanyola anem parlant. Vull dir, ja és sap. un clàssic de, de, de l'humor català. i eh? mm. Em sembla que aquí ja n'hem ja parlat alguna altra mm. vegada que, sí. que havia vingut. Sí. Uh, Bé, és un personatge interessantíssim no? el que va dibuixar doncs, de... José Chubasco, ell... que tothom el coneixerà el José... Sí, sí. José Chubasco, el TVO, mm. és el seu personatge més conegut però, curiosament, ell també va dibuixar el ve dels anys de la República firmava mm. Quim va ser on va començar mm. a dibuixar també i amb moltíssimes publicacions a l'avantguarda el món Deportiva, el Carreo Català, Dicen, Lean, Barcelona Deportiva, Vida Deportiva doncs hi ha una exposició que és antològica sobre tota la seva obra, les seves obres de teatre en Valdiri de la Costa ja tenim 600 hi ha uns dibuixos animats que ell havia fet amb en Rovira Veleta, uns cursos d'animació molt macos en blanc i negre que l'Escobar, per exemple, en Josep Escobar el pare de Cipizapé, i dibuixava els fons per exemple, o hi ha els seus llibres, ell ho ha fet bé 30 llibres de dibuixos és a dir, tota una miqueta una panoràmica de l'obra d'en Joaquim Montanyol és una exposició que el dia 9 d'abril s'inaugurarà al Museu de l'Esport al Museu Melciol Colet al carrer Buenos Aires en Casa Nova uh -huh. I, a més a més, el 9 d'abril és el dia que en Quim fa 94 anys. Eh? Aleshores, doncs serà un dia maco. Doncs Tindrem pastís, miqueta... no? Home, sí, em sembla que alguna mica de celebració <laughs> home, serà. Què menys, què sí, menys? Sí, sí. La Fundació Catalana de l'Esport i el món deportiu Mundo que patrocina una aquesta aquest homenatge. De... I s'estiraran, no? Eh, o quedaran miqueta... com un porter de futbolit. Em sembla que, ah. Em ah. Em sembla que mirarem que s'estirin. Oh, que que, home, sí, home, sí, que sí, sí. tu tens mà per aquestes coses. I, més a més, en Quim, precisament, que és una persona que amb 94 anys té una vitalitat que, que, que a vegades et deixa parat no? I, un, i una llucidesa i un i guspira no? uh, ha estat fent un llibre ara mm. no? i l'ha publicat a Angle Editorial i ha sortit, ja es pot trobar a les botigues es diu La memòria fa passigolles i és un seguit d'anècdotes, de vivències d'aventures que li han passat a ells doncs, clar, amb 94 mm. anys mm. Ja han molt, de... li han passat sí. moltes eh? i més en Quim, que és un personatge que sempre ha estat eh, molt inquiet no? mm. doncs, ha estat eh, fent informació de bastant amb molts diaris, ha conegut a moltíssima gent, viatjant i va, va desgranar aquestes anècdotes de manera divertida no, no és, no, llibre... no és cronològic no, no, no, és un llibre que, que va explicant cronògic, el que li sí. donen la gana, eh? com li sí. donen la gana, sí, són aventuretes no és un llibre, doncs, per exemple, com les memòries d'en Tisner, que va fer quatre volums de memòries o d'en que explica mm. doncs, les memòries d'un cartellista català que explica les dades, sí. que van a saltar la redacció, no, no mm -hmm. Montanyola, Així, la, la, en plan desenfadat, sí, doncs, va xerrat del que, que, recorden, que no. la gana. Ho fa una mica per blocs, els personatges sí. que ha conegut, no. No sé què, el teatre... I, i a de més de està de... il·lustrat, està sí. il·lustrat amb moltes vinyetes doncs, que ha fet actualment expressament per actualment. aquest llibre. Amb, amb 94 actual... anys, sí, encara. Sí, sí, cada dia sí. dibuixa una miqueta a casa seva, agafa els seus rotuladors, els seus colors i dibuixa, i també hi ha doncs dibuixos de, de l'època que, que sigui, no, en de quanta mm. dels anys 70, dels anys 20... Eh, és, és un llibre eh, interessant, doncs que em sembla que aquest Sant Jordi ah. pot fer forat. Jo, jo vaig trobar una cosa curiosa, i és que en eh, el llibre diu coses que amb els 94 anys es poden dir, que potser Clar. més joves no es poden dir. Clar. Una de les coses que a mi va impactar és que quan va escriure el llibre la Costa, ell va dir, no vull que la faci el Joan Capri perquè no la farà bé. I la va fer un altre actor en teatre. I llavors, quan van fer la pel·lícula, van posar Joan Capri i va dir, veieu com no la fa bé? Està, de... Això es pot dir ara, no es pot dir amb l'època. Sí, ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí. De totes maneres, et volia preguntar. Vull dir, és un home que, per la seva data ha viscut moltes èpoques dins del món polític i, i social. Mm, eh, com ho té assimilat, tot això? Perquè, vull dir, tants canvis eh, a, nivell, a nivell professional, vull dir, a nivell a de dibuix... Clar, a, a nivell, a nivell perquè personal? Perquè ha viscut la república anterior, sí, sí, sí, sí. la dictadura... La guerra, primer. O sigui, la república, la, la, la guerra, la dictadura... La dictadura la transició i, I la de i democràcia. democràcia. I, sí, sí, sí. Home, es, es nota al, a través del, dels seus treballs? Eh, a, a nivell de, dels seus treballs s'ha de notar per força perquè eh, els ninotaires el que fem és traslladar els nostres ninots al món que ens envolta, és a dir, mm -hmm. no, no, no ens podem eh, anant-nos a, a dibuixar coses estrafolàries. Eh, aleshores, estem reflectint un, un moment polític, per exemple, les vinyetes de Montanyol a la Vanguardia dels anys 60-70, estan reflectint el típic eh, la burgès de Barcelona, el senyor que té la botiga, mm -hmm. la, les inquietuds mm -hmm. del senyor que, que es llegia a l'avantguàrdia. És a dir, sí. és un retrat mirat des d'avui en dia, és un retrat sociològic extraordinari. extraordinari. És un humor customista. Sí, sí, oi, totalment 600, customista. Eh? És, és, dir, és un humor diari... per res en política. Sí. En, en 20 anys eh, no t'apareix ni un una referència política, eh, ni el dir el governador ha hecho res. Tot ni l'alcalde ni re El forat de la, de, la, de la cera, la senyora que li han pujat el preu de la sardina, el, el nen que, se que... Sense minyona, sí, sí, sí, els el, La comunió, el Nadal, és un humor de, de les coses petites, però aquestes coses petites et fan un retrat mm. d'una època no, no, no. clavat. No, no. Clavat. Llavors, jo, per exemple, doncs, he fet un buidat de l'obra de Montanyola, especialment a La Vanguardia, i després comparant-ho amb en Peric, que durant uns anys eh, mm. publicaven a la mateixa època doncs, els acudits de Montanyol i els acudits d'en Peric a la Vanguardia, sí. els del Peric que són absolutament polítics, sí. mm. avui dia no s'entenen, perquè la referència política és, és molt ha desaparegut. No? Hi ha algun acudit que diu, home, Chapó però els acudits que s'estan referint en una situació política concrètica, un cop aquesta situació s'ha superat, uh -huh. costa molt més entendre. A Montanyola no es preocupa molt per la l'associació política perquè, evidentment, el gruix de la seva carrera s'ha fet en una fèrria censura que no li permetia dir res. Aleshores, com que parla de les petites coses tontes, de les petites uh, anècdotes, aquest humor es manté perquè avui fa el mateix riure veure un senyor uh, que, que, que li passa una tonteria... Tant si hi va amb 600 com si va amb un Audi d'última sí, sí. generació, no? Mm -hmm. I això és curiós. I, vitalment, el, el periple a també és molt curiós perquè ell va començar doncs, a l'època de la República on hi havia una llibertat de, de pensament, d'ensenyament. De pen de pensa, sí. Ell va dibuixar el ve negre doncs, amb la gent d'acció catalana, que hi havia un cert sentiment catalanista molt marcat. I després de tot el perible franquista de no sé què, de, de la transició, torna -se a ser una època on ell es troba còmode, que és el, lliure, aquesta digue's. llibertat, aquesta poder fer el que on vulgui, eh, és, és, és curiós. No? Per el que dius, no ha tingut problemes, llavors, ni en l'època franquista... Ell ni... no va tenir problemes perquè no va, vol, no va voler ni va poder forçar la màquina, és mm. a dir, a l'època, de, des de, després de la guerra fins pràcticament els anys al final dels 60... És que no hi ha cap dibuixant que pugui fer un dibuix crític, no. ni un. No, no, clar. No, ningú no el pot fer. Evidentment, eh, si, si algú fa, doncs se'n va parar a la presó de, de Pep, no? o mm. has danar te a l'estranger per publicar, no publicar dibuixos. Hi ha, per exemple, uns dibuixos brutals d'en Josep Bartolí, que era un dibuixant doncs, que també va dibuixar la premsa de la República, va estar Internet molts anys en un camp de concentració, llavors van a Amèrica hi ha uns dibuixos brutals de, de, del, del règim franquista però clar, publicats a Amèrica si Montanyola doncs, va publicar a la premsa d'aquí eh, no podia fer referències a, a, a cap fet polític no? ell ho sublima molt amb el futbol ell va dibuixar moltíssim temàtica futbolística el mm. Dicen, el en el Mundo Deportivo Barcelona Deportivo i una miqueta això, aquest sentiment catalanista... Utilitzava de... el Barça com a sí, català. Sí, sí, sí, com a sí, sí, sí realment. Uh, sí, inclús, si veus els acudits d'en Castanys i els acudits de Muntanyola, mm. sí que Muntanyola utilitza aquest, aquest mm. catalanisme, aquest uh, incipient sentiment d'identificar el Barça amb una cosa que no és només el Barça, no? I això ho aprofita i es nota però clar, molt subtilment, perquè realment no es podia fer altra cosa. No? El Montanyola, en aquell llibre, diu que sent una admiració cap a Valentí Castanys i fins mm. i tot l'hi havia fet de negre. O sigui, s'atreveix a parlar d'això, que havia fet de negre del Valentí Castanys i havia fet de negre de l'Eladi. Mm -hmm. Cosa que no se sap. Ah -ha -ha. Veure, o sigui, que Ara serien guionistes, el sí, guioniste sí, sí, aquest, sí. Doncs ell va fer de guionista de l'Eladi. Mm -hmm. Està pues molt bé, de... no? Tot no això. La Montanyola té, <coughs> encara avui dia, eh, un, una agilitat mental de idear situacions i idear una bestia serradera una altra és a dir que durant una temporada estava fent a la premsa del sol als anys 70 estava fent cinc acudits per cinc diaris diferents mm -hmm. és a dir avui tots els diaris tenen un dibuixant que fa sí. un acudit cada dia per un diari mm -hmm. Ell, Dura. És a dir, i fins i tot en un diari firmava diferent perquè no ho sapiguessin a l'avantguardia que ell feia també l'acudit de... del correu català firmant d'on. Sí, els feia tots ells, és a dir, que, que és una... Mm, però es l'estil, no? No, no, fins i tot... Eh, canviava l'estil un... també. Canviava amb gruixut perquè no se li notés que era ell mateix que feia l'acudit de la vanguardia del correu catalan que era en la competència, no? Era un... I, i, i cinc acudits cada dia, és a dir, no... Uh, okay. és, una, és una bestiesa, no? Sí. I a sobre, doncs, tenia temps per els fotir els acudits en, en tres dies, i la resta de la setmana se n'anava a Platja d'Aro a prendre el sol, no? És un personatge sí. molt interessant, no? I això també doncs, ho explica en aquell llibre, doncs, que són de... No és, un, no, és, no és un gran llibre de literatura, però sí que és un petit llibre d'aquestes vivències divertides i a part sí. està molt il·lustrat l'edició està mm. molt ben feta mm. aquest llibre es presenta el proper dia 1 d'abril a l'AFNAC, a l'Illa Diagonal doncs mm. el Xavier Grasset i jo farem la presentació i en Montanyola doncs, també també hi serà dedicant els llibres a tots els A quina hora admiradors serà? això em sembla que serà a les 7 o quarts de 8 del vespre no, no, de no. sí, sí, sí, no, sí, no. sí, sí. ens passes ah, informació sí. i recordant-ho sí, sí, sí, perquè la gent sí, sí, d'aquí sí, sí, a l'1 d'abril ja, oh, amb la setmana santa pel mig ja hi som ja hi, som. hi ha una cosa que ara que diu al cap d'això de, de, de la rapidesa en treballar hi ha un moment que parla que li van encarregar un calendari, 365 dibuixos, i se se'ls colpregeix en una setmana o 15 dies, encara no. I, clar, penses, 365 dibuixos són molts dibuixos cada dia per fer lo en una setmana o 15 dies. Però no és fels, perquè... Exacte, tu tanques la casa teva i 365 dibuixos, molt bé, 25 al matí, 25 la tarda, demà em fa 25 més, demà... Molt bé, 15 dies els faig. Però llavors vol dir que abans de fer-los te'ls has, has de pensar quin acudit, sí. és a dir, un senyor que destap el no sé què i li cau l'ull i cau i diu no sé què abans te'ls has de pensar, és a dir, que la feina és no? sí, tot sí. no, no? No, és tan sols dibuixar, que és sí, sí, una sí, sí. cosa mecànica, sí, sí, dir, sí, sí, és... sí, per sí, perquè la mecànica doncs, la la pot suplir doncs ficant ja. tots els fulls allà amb una taula un costat de l'altra i vingui anem, anem a afinaroteix, tots els lápices per sí. rotir, pintes tot a tinta quan tens el pinzell moll i ja fet, sí, no? Hi ha I hi ha gent que fa tot un, un color, després ah, l'altre color ah, i tal, però en fin. Sí. però això és el que fa. són coses, són tècniques, no. Tècnica sí, tècnica, tècnica. Abans ens explicaves, eh, bueno, aquest mitjament que m'has estat dient junts amb el cap. Sí, bueno, la gent no sé si la ah, tècnica no sabia, és igual. És igual, és, igual, és, bé, és, és igual, un no, problema no, que es posa. És... Un... Sí, sí, sí, sí, sí. Llavors, em explicaves la tècnica de, del pinzell aquest nou que ha sortit ara, però com, quin, quina tècnica utilitzava Muntanyola? Montanyola? El no, la Rotulador. típica... No, no, ell, el, la plomilla... La plomilla. El, el, el trem de sucar, no? És a dir, mm -hmm. al principi, doncs, un tinter, un trem, una plomilla... No, que no sé si la guillot 714 era una mica ça, una plumilla i actualment segueix igual o No, uh, avui ja dibuixem rotoladors, és molt és més còmode perquè la plumilla és veritat doncs, que el fet d'anar sucant la plomilla, mirar que no et caigui la típica goteta... Que cau, eh? eh? Bé, cau. <t 'ho> quan estàs al mig del traç, el lloc més fi, és quan se la tinta o, i o surt en aquella... La, la ratlla doble. Sí. La, la, la tinta doncs té la seva màgia, però també té la seva... Inconvenience. Aleshores, mentre era professional, eh, tota la vida va dibuixar doncs, amb, amb, amb plomilla, que és l'eina doncs, tradicional del, uh -huh. del nino taire... Però, home, ara, com que dibuixa per, per divertir-se, disfruta molt més, per exemple, posant color o fent... Amb rotulador sí, ell dibuixa i... amb un rotulador, sí. amb masses de, masses de coloraines que fabriquen els personatges sense línia, per exemple. Mm -hmm. eh, Disfruta amb aquestes coses, no? Aleshores, ara dibuixa això amb... El real és un bloc i un paquet de, ro, de rotuladors i en I... una setmana... Ja se l'acuspita el, sí, el sí, bloc. Sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí, sí, sí. Home, és maco que amb 94 anys sí. encara tingui aquesta trempera sí, de sí, fer coses. Sí, amb il·lusió. És a dir, ho fa... Em, diu, ara vull provar de fer no sé què. Com, diu, com si amb 94 anys no haguessis tingut temps encara de provar coses. Doncs ell té il·lusió de cada cosa que fa dir, home, com un nen petit és, és, és, està al seu costat, et rejuveneix perquè per t'encomana aquest entusiasme per qualsevol cosa que fa eh? és... i deu sentir enveja de sí. no? de també estoma... com que ell és, és un mestre és un mestre que et mm. transmet no? aquest, aquest... i tot ho fa tan fàcil és a dir, ell tot no li, no li dona cap importància mm. amb, amb el, com ho fa, perquè ho fa ho fa i li surt i, i tu veus allà al seu costat és és molt, és molt maco. Pel que no? estàs no, explicant, que tu el coneixes bé tinc la sensació de que no se li ha pujat el pap al cap. No, no, no, gens, que n'hi ha molts, que se'ls sí. hi en seguida sense tenir la importància que té el Muntanyal. No, per no, no, no, no, home, és un, és, jo diria que avui dia, evidentment, per, per longevitat, és, és el, el, el, el ninotaire català el més gran de tots els que, que, que hi ha, evidentment. Sí, sí, és el de Gà dels ninotaires. Sí, per, per a dalt li toca, però també per categoria de, de, de tras, és a dir, sí. per exemple, el, el, el Toni Ballori, que va fer ara mateix fa, fa un... Fa, el, per Nadal va fer una exposició del Cesc, va treballar molt amb els dibuixos del Cesc i mm -hmm. va veure, em diu, escolta, vaig descobrir que els primers dibuixos del Sesc eh, intentava imitar una miqueta l'estil del Montagnol, és a dir, va haver mm. una època que Montagnol era el... el el dibuixant amb el el mestre, tots sí. els dibuixants doncs, en Cesc, en Peric que són els dibuixants amb els quals doncs, eh, els que hem vingut després també els hem eh, els sí. hem intentat imitar no? evidentment després et passa que ja superes aquesta etapa de, de imitació sí. i tu treus el I que portes dintre mm -hmm. però és veritat això que realment eh, cada una de les generacions que ve eh, xucla una miqueta de la, de sí. la generació anterior no? i Montanyola realment ha estat un referent. És dir, si fos americà seria com un Hirschfeld o com un, un David Levine, un, un clàssic d'aquests eh, que tothom el, el, el tindria, eh, miraria, no? Sí. I ara bé ara pugen noves sí. generacions sí. que, bueno, suposo que espero que, que ens copien a nosaltres, no? Ja, doncs la gent del web negre, tenim en Franxo, tenim en Ran, tenim gent molt jove... I dir que fa falta que ens copien o que vagin pel seu estil? Bueno, va, que vagin pel seu estil, però... És que, que... que això de ser mestre és molt dur, eh? Sí, però bueno, també, fa, també fa gràcia. Però també, és que està també. bé tenir unes referències, vull dir. A veure, és que el mateix Montanyola diu que les seves referències eren en castany, clar, sí, que ho sí, sí, diu, sí, que era, era el mestre per ell, en Valentí no, Castany, i, no? I en, en Montagnola hi, hi, hi ha un moment que tots els dibuixants d'una certa època, que, que és quan els que els tocava començar i despuntar a l'època dels anys 30, que són a doncs, Montagnola, l'Arturo la, Moreno, mm -hmm. en, mm -hmm. en, en Escobar... Hi ha un moment que dibuixen molt semblant perquè descobreixen els dibuixos que fan els americans, el Walt Disney praticamente. Hi ha un estil, un estil molt arrodonit, el del primer Walt. Ara nosaltres estem acostumats. Pensem en Walt Disney pensem en un Walt Disney estereotipat que és dels anys 50-60, però hi ha un Walt Disney anterior que és un estil del Gat Fèlix, un estil com el de Mickey Mouse, sí. I els dibuixants catalans, doncs, en aquell moment el més moderne era dibuixar, i en Montanyola dibuixa com els com aquests americans, com l'Arturo Moreno, mm. com, com l'Escobarca. Tot... Sí, com l'Escobarca eh? del sí, sí. És a dir, tots comencen dibuixant d'una manera... Evidentment, aleshores, cadascú evoluciona i va cap a fer el seu camí, no? Però em sembla que és això. Eh, quan un comença, evidentment té uns referents, i són els mm. referents que, que, que en aquell moment tria, però ha de treure el, el millor d'ell el, mateix. El que passa eh? que és que tant el Montanyola, com l'Arturo Moreno, com l'Escobar, eren gent que es van interessar i es van adinsar dintre el dibuix animat. Sí. sí suposo sí, sí, que també per sí, sí. això van Tamb, fer aquest estil. També en aquell moment el dibuix animat era una mena d'innovació espectacular. Mm. És a dir, als eh, el anys 20-30 és quan hi ha els primers... L'animació és una cosa màgica, no? És a dir, que sí. és sí. allò que... Que és com, a, a fer, que és com fer uns, pica pedra sí, en aquella aconseguir època. Aconseguir fer uns dibuixos que, que, que es, es mouen. Es és com avui això de l'internet que ens, sí. ens al·lucina i que sí. jo tinc un programa que el meu dibuix fa que no sé què. És a dir, és la màxima innovació tecnològica no, en aquell moment i tots s'interessen, evidentment, perquè són gent jove i gent que diuen home, això és el futur, no? Mm -hmm. Evidentment, aleshores, ja això és el cinema d'animació va cap a un camí i el, cinema, el dibuix de premsa va, com, un va un, cap, cap a l'altre. Uh -huh. Però hi ha un moment on tots tots realment s'interessen i l'Arturo Moreno uh -huh. van, van fer uh -huh. aquestes... El garbancet de la, la, la, la manxa va la fer. Que Déu-n'hi-do, també, la dibuixos va que van arribar a fer. Va ser una gran producció, una producció, una megaproducció de, de, de l'animació la, És que era molt costós en aquella època. Home, evidentment, tenir cada, cada segon d'animació són 24 dibuixos, mm -hmm. doncs imagina't eh, quants dibuixos s'han de fer no, per no, i, moure i, i, els i, personatges i els formals fer el dibuix allà i després passar-ho a tinta amb el setat, donar colors i totes aquestes històries, i llavors filmar-ho tot. Sí, sí, sí, I a més, amb una cosa que ho explica el amb el llibre, que eren tan pobres, aquí, sí, clar, des de clar, després clar. de la guerra, clar. que quan acabaven els setats i havien filmat ja una escena, rascaven el dibuix i el tornaven no. a dibuixar sobre el mateix setat. Sí, sí, sí, sí, sí. no amb el qual perdies l'original d'aquell setat. Sí, clar, però és que clar, dius, és sí, que clar, és una pena, Hi eh havia uns senyors que es dedicaven a netejar setats, no?, perquè tornessin a dibuixar sobre l'assetat i tal. L'assetat, per la gent que tros de plàstic, per entendre's, sí, sí. transparent, en què la gent hi dibuixava i llavors el posaven un sobre l'altre. I com que els dibuixaven primer el fons, sí. aleshores tu veies el personatge caminant mm -hmm. o fent el que fos a, sobre, a davant d'un fons, mm -hmm. perquè com que la societat és transparent, tot el que tu dibuixes és el personatge i el fons doncs, et permet transparent et permet veure el que hi ha darrere mm -hmm. una casa, un paisatge, el que sigui no? No, sí, sí. Mm -hmm. és, és, és, és una manera molt artesanal, no? perquè avui dia tota l'animació es fa tota per ordinador és, no? que, és, dir, és que ha canviat tant sí, tota si tu crees el sí, personatge, sí, sí, l'introdueixes sí, i allà doncs eh, és, és, bueno, per un botó i és molt eh, és, és, molt és una pena que aquí no hi hagi per exemple això que es vol fer del museu del còmic o museu d'això, mm -hmm. perquè el de Brussel·les hi ha tot una, un espai dedicat al món de l'animació mm. i es veuen les antigues truques, que és allà on sí, filmaven, sí, sí, on feien foto sí, sí. a foto, per això es fa foto a foto, sí, sí, com ho sí, sí. canviaven, i hi ha una maqueta d'un un, estudi de dibuixos animats, de del que fan els intercaladors, mm. etcètera. I això és molt interessant. És, és Sobretot, molt interessant per veure. Que, que la gent pugui veure la feina que hi ha mm. darrere d'una pel·lícula d'animació, que és una cosa tan mm. fàcil que tu veus doncs, una pel·lícula, no en un cincurmetratge, la, la, la feina d'animació que hi ha darrere. Mm. Home, ara hi ha un projecte que ens va anunciar el conseller de Cultura... Mm. Sí a l'entrega del Premi Gat Peric anunciarà bueno, doncs, que estiren davant definitivament el Museu del Còmic i l'Il·lustració Català. Han d'estar al projecte, si està ja, donat el vist i plau. I està Res ja, a veure amb el Museu de la Historieta. Uh, fusió, el que, el que està el, el, aquest de Montjuït. Aquest representa que és un museu privat, d'una no? sí. col·lecció privada, d'una gent que fa el seu museu amb unes dependències, han arribat a un acord amb aquestes dependències, però sembla ser doncs, que volen fer el Museu Nacional, no? on reunir tots els fons catalans el problema, que veig jo, és que a Catalunya tenim una gran tradició eh, d'humor gràfic fins a, a la guerra, és a dir, eh, és que abans pràcticament a historieta n'hi ha poquíssima, perquè el Patufet, mm. hi havia, a historieta n'hi havia molt poca, sobretot eren les vinyetes d'en sí, sí. Cornet, d'en Llevaries... Eh? I després, en canvi, hi ha una molta una gran eclosió d'historieta, que és les el, historietes de, de, dels anys de, després del franquisme, sí, no? sí, quan hi ha doncs, totes les grans de... editorials, mm. començant per Bruguera, uh, Estivill, Vinyes, sí, sí, Uig, sí. Esteveu, etcètera. No? Uh, però, a veure com... com uh, com serà aquest projecte museístic, no?, perquè el, el material... Home, el jo el recordo que està bastant bé, que tenen exposicions i de més i tal, i van canviant les pàgines, sí. i els dibuixants poden fer donacions. I això, home, van, almenys no. els teus originals estan ben guardats i tal. A veure com serà. I el de Brussel·les a mi em va agradar moltíssim, la veritat mm. que sigui, inclús allò, el, el típic, l'estudi d'en Peyo, que dius, devia ser el Peyo quan començava, perquè <ríe> es va muntar, bueno. però hi ha tot, tot una, una, un espai dedicat a l'ERG, mm -hmm. que dius, està molt bé, vull dir, explica la indústria com anava, i els primers tintins i de prim està molt bé. Dius, o i sigui, aquí mai hem tingut diríem, una, una cosa semblant. Un, no, no, una claro cosa semblant. No, una, una, una no, no debilitat, però sí cap a una, una d'això cap als nostres dibuixants. Llavors hi ha gent que ha estat treballant sí, i haurien no de, no de tenir un, jo, jo, un reconeixement. És veritat si més que no. això, dedicar la vida de, jo, a Montanyola, doncs aquesta exposició que inaugurarem aquí a Barcelona, l'hem portat a diversos llocs, a Platja d'Aro, a Granollers, a Sabadell, i una de les coses que això sempre dic, que soc el comissari sempre em toca xarrar i sempre dic que el que hem de fer és eh, donar les gràcies a Montanyola que ha dedicat tota la seva vida que són 94 anys a intentar fer riure a l'altra gent sí, sí, sí. que sembla una cosa que és una tonderia però jo em sembla que és molt important no? aquest, aquest intentar aportar de cada dia una cosa que et faci riure mm -hmm. i, i poder no s'aconsegueix cada dia però de tant en tant Uh, és, és, és, jo em sembla que això no té preu no, de, de... no. El, que, el que passa que aquí és un país <laughs> estrany, perquè, per exemple estem celebrant l'URG <laughs> amb el Tintín estem celebrant l'Àsterix i en canvi el senyor Ibáñez que ha fet els 50 anys de morter de Filimón eh, i, i, i sí que s'ha tocat però allò però és més pesada. casolà, va, vinga, pim pam I, eh, i no sé em, queda, em queda una petita pregunta és que ja ens en nen cap als serveis informatius sí, en relació ah, de Muntanyola i internet coordinadors i això? No, no, ell... ell Re, no? no? No, ell sap mirar la tele i sap agafar el telèfon, però... Sí, I ja, comandament ja, a distància. Sí. Internet, això li escapa, això li escapa. Sí, però li heu ensenyat, per exemple, un... Sí, sí, li fa gràcia, però bueno, igual qualsevol dia s'hi posa, eh? encara té edat. I sí, ara és un juvení. Ara, ara parlem sí. també amb el senyor Garigot, que ens expliqui a veure com ho veu ell, això del senyor Montanyola. Ah, sí? Què coi? Sí, si ens per... hi posem, ens hi posem. Home, home, deus deus cuotanis, és monge, no, no cuatanis, el... eh? No, home, el no, senyor Garigot té 83 80... anys. anys ah, porta... sí, podria ser un fill sí, de Montanyola. Un ser un fill. <laughs> Precos, uh, eh? Anem amb els serveis informatius d'aquesta casa, després de la música que està sonant, i després iniciem la segona obra companyia. Saw her face Now I'm a villain